Механическо и органическо пеене Осма лекция от 14-та година на Общия окултен клас, държана от учителя на 14 ноември 1934 година, Сряда, 5 часа, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова Отче наш Махар Бену Аба Ще ви прочета 59 ти псалом. Нямате представа при какви условия са се намирали преди 2000 години добрите хора. Ще ви прочита и една част от първата глава на посланието към римляните, от 8 до 26 стих. Бог е любов Има три положения, върху които човек трябва да мисли добре. Да мисли, да чувства и да постъпва добре. Нека вземем първото положение да мислим добре. Как да мислим добре? Кой е начинът? Ще ви дадат един такъв ребус за разрешаване. Този ребус може да е външен, видим, а може да е вътре в ума ти, може да е вътре в сърцето ти, но все-таки може да се разреши. Да кажем сега, че човек трябва да бъде добър. Какво седи добрината на човека? Нали в доброто качество на ума и на сърцето. Към кой свят спада доброто и към кой свят спада злото? Сега свещеното писание казва, че в рая е имало едно дърво, на което живеели и доброто и злото. В е имало дърво като жилище, където са се съвмещавали, по-братски са живели доброто и злото. Но един ден човек отишъл да се запознае с доброто и с злото, и от този ден нататък се влушил животът на човек. Защо? Като се запознава човек с доброто и злото, се разваля човешкия живот. Какво лошо има, ако човек се запознае с водата? Но има една червена вода. Вие знаете какво е червената вода българското вино, но не сладкото вино. Преди да пие виното, да кажем, че човек е паднал духом, но след като пие 3-4 чаши, той ще удари с ръката си на масата. Всички народи си имат начини, за да покажат, че са смели, начин да се проявят. Турчинът, като пие, си навежда главата малко и си пее и казва «Ефендим, идем ми да викам». Това са обикновени състояния, които хората имат. Като влезе в виното в човека, веднага се измене неговото състояние, стане весел. После те хване дрямка и заспиваш, и като се събудиш на втория ден, казваш «препил съм» и усещаш главоболие. Всички, които са пили, после усещат, че ги боли главата. Тази болка показва едно противоречие. Щом човека го боли главата, значи има болка в стомаха. Или между мозъчната и симпатичната нервна система е настанало противоречие. Щом те боли главата, причината е в симпатичната нервна система, във вашето сърце, защото човек от желание да пие, поражда болка в главата си. Ако се роди болка в стомаха на човека или в неговите чувства, той казва болиме сърцето. Когато болките са в сърдечната област, тогава причините са в главата. Ако имаш някое противоречие в твоите чувства, ако усещаш противоречие в чувствата си, причината е в ума. Ако усещаш противоречие в ума си, в твоята мисъл, причината е в сърцето ти. Може да констатираш факта, но умният човек трябва правилно да разреши въпроса. Някой може да каже «Аз вярвам в Бога». Хубаво, но това не е наука. Ти вярваш. Хубаво, аз мога да направя едно възражение. Ти си син казваш «Аз вярвам в баща си». Ти го виждаш всеки ден. Как няма да вярваш?» Първото положение че вярваш. Второто положение след като вярваш, ще изпълняваш волята на баща си и тогава ще се образува едно отношение не само да изпълняваме с някакъв смисъл. Например, може да имаш известни съображения за това. Слугата може да служи на господаря си по известни съображения, за да му плати добре. Това е вече на физическото поле, този стимул от кой свят проистича, от света в който той живее. Онзи, който се е занимавал с психология или с душевните явления, той ще даде един правилен отчет, а онзи, който не се е занимавал, той ще изтълкува нещата повърхностно. Сега всички казват, че са нервни. В какво седи нервността на човека? Някой казва, аз съм много нервен, неспокоен съм. От какво е неспокойствието? Где е причината на нервността? Нервен е младият. Малкото дете е нервно, постоянно плаче, кряска, сърди се на майка си. Възрастният на 21 години и той е нервен, и той е недоволен. Старият който е вече на 80-90 години и той е нервен. Питам сега. Причините на нервността на младия, на възрастния и на стария едни и същи ли са? Резултатът е един и същ. И детето е недоволно сърди, се обезпокоява майка си. И възрастният се сърди някому. Кому се сърди? Все ще има някой наоколо, комуто да се сърди. Някой казва, сърдя се на себе си. Аз не зная, има ли, ли сте случаи някой път да се сърдите на себе си. Много рядко се случва това, но в повечето случаи човек се сърди на укръжаващите. Всякога човек търси причината у някого. За да се освободи човек от противоречията на живота, трябва да употреби правилни методи. Всички хора си имат все по един метод. Например, ако един от вас има дългове, ще види какво трябва да направи. Ако има крава, вол, кон или жито, ще ги продаде. Някой път няма крава или вол за продан, житото не е станало, малко е, няма какво да продадеш и намислиш да вземеш пари назаем от някой свой ближен, от някой приятел. Ще му се помолиш, ще му представиш работата така, както си е, а и някой път ще представиш работата, както не е, и ще вземеш 2000 лева и ще закърпиш работата. Ще платиш. Но след като платиш, веднага имаш да даваш на друг. Питам. Докато имаш да плащаш, уредил ли си работите си? Не. И всичките работи на човека остават неуредени. Той се ражда с неуредени работи. И човек е много неизправен като едно дете. Той се ражда в света, прави своите задължения и се заминава без да ги плати. Той, гдето е ял и пил, никъде не е платил, много малко плаща. Например, където е ял от въздуха, дето е дишал въздуха, кой човек досега е платил? Кой от вас е платил за осветлението, което постоянно приема? И за вътрешното осветление, което всеки ден има. И този бюджет е останал неплатен. Тези дългове са от хиляди години и човек ги счита, че са вреда на нещата. По-видимо му, като че ли природата не мисли за тях. Ние мислим, че ще мине така. Сега, ако ви се зададе една задача да разрешите колко процента са платили за въздуха, колко процента са платили за светлината, колко от най-добрите хора са платили. Всички най-добри хора в света, те са уредили този въпрос. Те са платили за светлината. И за да бъде човек в изправно положение, той трябва да плати за светлината и за въздуха. Как ще плати? И ако ви питат всеки един от вас, ще каже, аз съм платил. Хубаво! Отлично нещо и да платиш. Аз ви изтъквам една област за плащането. Ти казваш, аз плащам дълговете си. Как плащаш? Изваждаш кесията си и казваш, колко ви дължа, хиляда лева и дадеш хиляда лева. Представете си, че аз съм един пътник дошъл от друга планета. Плащането от онзи свят става по съвсем друг начин. Един дава едно парченце книга и счита това за плащане. И он се счита, че като вземе тази малка книга, че му е платено. И щом не му даде това малко парченце книга? Става цял въпрос и дава го подсъд, ако не му даде това малко парченце книга. От една страна са Съдията и адвокатът, а от друга страна свидетели, други адвокати и прочи. За едно малко парченце книга са дошли Десет, 15 души свидетели и това за едно малко пърче книга. Казвам, това нещо яде ли се? Не се яде. Пие ли се? Не се пие. Какво става? Само се носи в джоба на човека. И като го вземе човек и го погледне, той се изправя. И като изчезне тази книжка от неговата кисия, човек се наведе. Каква сила има това пърченце книга? Магическа сила има печатът върху книгата, това, което е написано на нея. Сега, ако от тази книга се изтъркат печатите и написаното, изгубва се силата ѝ. Някой има къща. Замажи я добре и повдигне се цената на къщата. Повдига се цената и със стотина такива банкноти по хиляда лева. Как така тези сто парчета книга нямат и 100 грама, а пък са равни на много нещо, много нещо предават на къщата. Някой ме убеждава, че е господар на тези парчета книги, но изгубиш ли ги, веднъж промяна става в тебе. Сега това са външни състояния, но те стават и вътре в човека. Аз сега превеждам нещата, които стават в действителния живот. Някой казва, «Без пари може е. Заведете ме при хора, които живеят без пари. И аз ги търся тези хора. Светията и той ще бръкне, и той ще извади. Ще каже някой, «Аз не искам да пипам пари, то е грешно». Значи пари да пипаш е грешно. Но хляба, който се купува с пари, ти го едеш. Тогава и то е грешно. Но да оставим това сега, ние се отклоняваме от пътя си. В тебе се появи една мисъл. Ти се воодушевиш, но тази мисъл след 5-10 минути, след половин час я няма. Имаш едно чувство или желание, и после той изчезне. Къде отиде тази мисъл? Излязла е из твоя джуздан. И е отишла в друг джуздан. От твоята глава е влязла в друга глава, ако е смисъл. А ако е чувство, от твоето сърце е влязло в друго сърце. То не се е изгубило. Питам сега, що ме е изчезнало, как ще го намерите, ако е ваше? Някой път. Когато четете господнията молитва, забравите някоя дума. Някой път майката води своите млади дъщери някъде. Едната от тях обича да говори повече и майката почва да е бута да не говори много. А пък някой път майката бута дъщеря си иска да й каже с това – кажи ти нещо. Един път я бута за да мълчи и друг път я бута за да говори. Питам сега – как човек предава своята мисъл на онзи – да говори или да мълчи? Бута го на едно и също място. Има известни несъзнателни неща. Има една област, дето човек не може да говори. Има известни неща, които са така опасни, например да дойде някой човек и да ни покаже силата на огъня. Вие имате едно дюшемее, той иска да ви покаже какво влияние има огънят върху пода, след като сложи огънът на вашия пот, след няколко минути, след половин час, цялото дюшеме ще отиде. Той казва, но аз искам да видя как гори това нещо. Искам да направя в твоята къща това нещо, но ще изгори дюшемето. И ако направи един път опит, втори път, ще искате ли да направите опит? Има неща, които горят, има неща, които не горят но тези неща, които не горят, те се окисляват, губят своята същина. Да ви приведа един пример. Когато човек не е пил от червената вода от виното, той може да се моли добре, но след като му дадат и пие едно кило вино, той не може да се моли и мнозина казват, не мога да се моля сега. Ще ви приведа пример за един американски проповедник. Той е живял в Чикаго, поправил своите работи, искал да се повдигне и викал да викат другите знаменити проповедници да говорят и той събирал слушател до слушател и казвал «Един виден проповедник ще говори». И той напълвал църквата с оглед, че като посещава църквата един ден и него да слушат. Той викал няколко години все е наред, Постоянствал този проповедник. Един ден, той викал един знаменит проповедник, който проповядвал за дявола. Публиката останала крайно доволна. Втория път, викали същия проповедник, той бил ял салам. Той седнал на един стол. докъде дойде време за, да проповядва, той бил заспал. Питат го, защо заспа? Той казал... Дяволът и саламите направиха всичкото. Причината е саламът, който е влязъл в стомаха. От този човек, след като е ял салам, всичката кръв се оттеглила от мозъка и вследствие на това се явило едно сънливо състояние. Когато човек е обременен, когато е мислил, мислил, заболява го главата и си казва, тази работа няма да се разреши. Малко хора има, които могат да слушат внимателно една беседа. След като слушаш известно време, мисълта ти ще се отвлече някъде. Твоята мисъл ще я свършиш с някои предмети, които са извън това, което се говори. Сега ще се повърнем към тези три положения, какво означават те. Първото е течението в растенията, второто е течението, което има у животните, а третото течение е в човек. Това са три течения в природата, които са свързани с растителното, животинското и човешкото царство. Изисква се една специална наука за това. Изисква се едно специално изучаване, не само формално теоретическо изучаване. Ще си послужа с едно изяснение. Вземете пеенето от трите категории. Има едно пеене механическо, статическо, така както една грамофонна плоча пее, когато я завъртиш. Ти изучаваш външното пеене – до, ре, ми, фа и прочее. То е статическо положение. Не знаеш какво нещо са до, ре, ми и прочее. Какво е до? Учителят удря дясната ръка върху лявата и пее до. Правилно ли е това? Да. В статическата музика връзката между тоновете е външна, като в един механически свят, и до сега музиката е вървяла по един механически начин и е достигнала до големите си постижения. Сега влизаме в областта на органическата музика, дето нещата се свързват и растат, и след това имаме психическа музика. За психическата музика и въпрос не може да става сега. Да ви дам една дума. еинза. инза. Как ще изпееш по органически начин? Ако изпееш тази дума е инза, по органически начин, семената почват да растат. Ще пееш, ще правиш един опит, втори, трети, защото музиката, това са методи. Не може да имате едно правилно разбиране на живота без живота. Музиката е външен израз на нещата. Ти не можеш да мислиш правилно, ако твоята мисъл няма правилна музикална форма. Под музикална форма се разбира форма, в която нещо се изразява хармонично. Ти пееш «Бог е любов». Учителят пее тази песен. Така не се пее. Как ще изпеете органически песента «Бог и любов»? Вие ще искате някакви си правила. Най-първо тази дума «Бог» започва с буквата «Б», която е силен звук. Българинът казва «Бог», турчинът казва «Алах», французинът казва «Део», англичанинът казва «Год». Тая дума на английски започва с «Р», на български с «Б», на турски с а, а, на френски с Д. Сега българинат е употребил Б и го е съединил с едно отворено О. Б е един зародиш, който трябва да расте. О означава условията, ще туриш условията, при които ще расте семето. С каква музика ще започнеш? Звукът А е творчески, силен звук. Имате думите инфаси, А е творчество. «И» е посока на творчеството, «На» е противоречието. А «Ин» означава едно творчество, противоречието е накрая. Да вземем думата фаси. «Ф» е противоречие, значи тук противоречието е в началото, а пък творческата посока «И» е на края. Следователно, ако започваш ти живота си творчески, Мъчнотиите идват в край на живота ти. Ти трябва да знаеш, че в следващата фаза ще дойдат мъчнотии. Трябва да направиш мъчнотиите да дойдат в началото, за да завършиш правилно посоката. Най-първо трябва да разбираш вътрешния смисъл на думите. А инфа си, за да ги изпееш правилно. А инфа си е метод за да можеш да разрешиш една мъчнотия в край и една мъчнотия в началото. И като пееш, тези мъчнотии ще се разрешат. Навсякъде, където има «г», това означава противоречие. На песента «Бог е любов» според правилата на органическата музика липсва нещо много съществено. При едно статическо положение тази песен може да мине. Но за да има онова действие, което трябва на тази песен, трябва да й се предаде нещо. И това, което трябва да й се предаде, то трябва да излезе от вас. Защото органическите правила ти не можеш да ги туриш на книга. То е само един момент. Всяко органическо правило ти трябва да го носиш в себе си и то да ти служи като мярка. Ти тази мярка не можеш да я даваш на други. Ти никога не можеш да научиш другите да пеят, както ти пееш. Ако те имат ухо, тогава могат да се научат. В пеенето трябва да се заинтересуваш очите си, носа си, устата си. Ушите си. Ако можеш да заинтересуваш едновременно четири от тях, ти си гениален певец. Ако заинтересуваш само очите си, тогава няма да пееш съвършенно. Например, ти искаш да пееш, за да те видят хората. Тогава си заинтересувал очите си. Може да искаш да заинтересуваш и носа си. Дайте ми един пример как ще заинтересуваш носа си. Имате едно цвете. Най-първо ви интересува краската на цветето, значи очите ви са се заинтересували. Но след това ти усещаш неговото ухание. Или имаш един плод. Той е красив. Вашите очи са се заинтересували. Тази ябълка издава едно ухание, но ти се е заинтересувал. И после, като вкусиш ябълката, Заинтересувала се е и устата ти. Сега, как ще заинтересуваш ушите си? Да ви дам едно правило за пеенето, което е само встъпително за органическото пеене. Правете си опити. Не само в този живот, но и като отидете в небето доста лекции, ще видиш по пеенето. С една лекция не може да се оттървете. Когато пеете, ще пеете тихо като че ли друг пее и ти го слушаш. Тихо пей и се очи да слушаш. Ти дни и някой път си направи едно упражнение, това, което казваш. Ти дни и изпей една малка песенчица. И ако можеш да изпееш песента, то ще ти върви предметът и обратно. Искаш да отидеш на гости някъде, седни и спей тази песен, и ако я изпееш добре, ще те приемат добре. И обратно. Ще пееш тихо, не да те слуша махалата. И ако ти си доволен от пеенето добре, малък пасаж ще пееш. Можеш да си имаш една песен, в която думите да са разбрани, например, «Радва се душата ми». Тези думи все-таки можеш да ги разбереш или можеш да изпееш думите «скръбно е сърцето ми» или думите «гладен съм» или «сит съм». Думата «гладен» по-лесно можеш да изпееш, отколкото думата «сит». Думата «сит» не иде лесно за пеене. Понеже сегашните хора не могат да пеят добре, економическият въпрос на глада лесно се разрешава. В думата «гладен» Двете букви Г и Л показват музикално две мъчноти за разрешение. Г е преддихателна буква, Л на български закон на любовта. Г и Л мъчно се изговарят. Като пееш Л, после работата тръгва напред. А е творчески принцип, върви добре. В думата «гладен» мърчнотията е в първите две букви. Как да изпеем думите «гладен съм»? Как да изпеем думите обаен съм от глад»? Кой ще повярва на това? След като дълго време си гладувал, като седнеш при хубавия хляб и хубавата госба, ти си обаен от тях. След всеки един глад, когато ти се обаеваш, ти вървиш по правилен път. И когато сте гладен... Правете психологически, музикални наблюдения. Ако едеш сладко, работите ти ще вървят. А ако не ядеш сладко, ще има нещо да куца в работите ти каквато и да е работата. Та най-първо трябва да бъдете обаени при глада. Или друго яче казано, трябва да знаете, че гладът е божествена сила, която подтиква човека към нещо хубаво. Трябва да гладуваш за славата Божия, за любовта, за доброто знание. Навсякъде гладът е мощна сила. Гладът е хубав подтик и ако този подтик знаеш как да го туриш, ще се ползваш. Не да те бутне, че да паднеш, но да те потиква нежно, тихо. Някой човек може да те блъсне а някой ти помага тихо да се качиш някъде, че да бъдеш доволен. Може да направите опит. Най-първо вие сестрите. Две-три сестри ще отидете на някое планинско място да се поразходите и да направите един опит на глъда. Като дойде една сестра и не може да се качи на едно планинско място, ще дойде сестра и ще я бута полека, но не ще я мушка, но полека-лека и трета сестра отгоре да я хване за ръката, полека-лека да я тегли, но не рязко. И едната да е благодарна, и другата да е благодарна, че е помогнато в движение. Някой ще каже, тези неща не са важни. Много важни са те в живота. Направете един малък опит. Или отивате в някоя бакалница и всеки иска да влезе пръв. Един блъска другите, едната сестра страда от стъпи и да каже на другата да влезе. Това е един музикален прием. Вие не може да пеете, ако нямате едно музикално движение. Без правилно движение не може да пеете правилно. При музиката има едно известно движение – когато се вземе правилно тонът до, трябва да се правят движения. Ти трябва да освободиш най-първо въздуха правилно. Творчеството при пеенето започва долу в дробовете. В средата има сила, а осмисленето е горе, в крилата на дробовете. Три течения има. Творческото течение е долу. Това, което дава сила е в средата а пък това, което осмисля, е горе в крилата. И когато тези течения вървят хармонично, човек има здрави дробове и отлично разположение. А пък когато усеща болка в крилата на дробовете или в средата или долу, ти трябва да почнеш да мислиш и да чувстваш правилно и когато дойде да пееш, ти трябва да усещаш долната част, средата, и крилата горе на дробовете. Някой път в долната част на дробовете те стиска, има нещо, което не е правилно. Или ви притиска някой път в средата на дробовете, или в крилата на дробовете горе при рамената, а пък това е свързано с мисълта. Всичките тези области са свързани с три разумни свята, с същества, които живеят. Трябва да се свършим с тях и те ще ни помогнат. Същества в невидимия свят, аз го наричам Божествения, те всякога имат всичкото разположение да ти помогнат. И като те наблюдават, те ще разберат дали можеш да възприемаш или не, свободен ли е умът ти или не. Ако е свободен, добре. Но ако е занят с просторонни работи, тогава трябва да го освободиш от тях. Да кажем, че отиваш на гости при някое богато огощение. По-рано попей 10 минути и ако пееш добре по-рано, ще имаш добро огощение. И обратно. Или казано друго яче. Всяка права мисъл е музикална мисъл. Значи има музикална форма. Всяко добро чувство е музикално и всяка добра постъпка е музикална, има правилна форма. Следователно, чрез добрите постъпки, желания и мисли ние способстваме да се домогнем до божествената музика, в която е потопен нашия живот. Ние искаме да растем и да отидем на небето, че като отидем там, трябва да се пее. Ще те прати Господ при един грешник. Кой е грешник? Грешник е един човек, който не знае да пее, да е. Той даже и статическото пеене няма, и понятие няма от пеене. Как ще го учиш да пее тогас? Трябва да го учиш. Докато ти не се научиш, не можеш да научиш друг. Сега, кой би изпял думите «обаян съм» или думите «аинфа си»? При думите «аинфа си» творчеството на земята отива на небето. Аин – значи имаш една мъчнотия, която ще дойде в работата ти накрая. Как ще я разрешиш? После иде фа си. Ще туриш тази мъчнотия в началото? И полуката в края. Учителят изпя Фа. Не е правилно изпято. Като пееш Фа, значи имаш нещо натоварено. Нещо материално натоварено. Фа е вече мъчнотия. Търсиш начин да разрешиш. До тога ще пееш, докато се хармонизираш. Да кажем, че ти си се разсърдил. Мислиш да направиш нещо, искаш да смениш това състояние, ще пеш. И щом вземеш правилно тоновете, това показва, че си сменил вече състоянието си. Всякога недоволството се дължи на една външна или вътрешна загуба. Ти казваш, учителя може да говори каквото иска, вие не разбирате работите. Аз не мога да говоря каквото искам. Ако аз говоря каквото искам, той разбърка на работа. Аз ще ви говоря това, което е в общия ред. И ако аз говоря каквото искам, и вие слушате както искате, така не става нищо. Аз ще бъда проводник на Божественото прислушане. И след като предадете нещата вярно, вие ще приемете от невидимия свят възнаграждение. Ако предадете нещата много правилно, после в невидимия свят ще разберете нещата, защото на един певец не му се плаща отнапред. След като е пял, ще му се плати. В какво седи плащането? В един хубав поглед, в една хубава сладка дума казана, че той е за плата. Един човек не иска хиляди. Той иска само да му кажат «Много съм благодарен. Като те слушах да пееш, в мен се разреши нещо. Като че нещо слезе в душата ми». Че това пение е било тогава благословение. Ти си имал тежест и като е пял онзи, паднала е тежеста, уредили се твоите работи. Значи, Имало е Божие благословение при пеенето. Пишете върху темата «Как аз пея». Всеки да развие тази тема. Или по-добре пишете така заглавието на темата. «Моето собствено пеене». Всеки един да посочи как пее. Вие сте все видни музиканти – Пели сте мелодични песни, сегашната музика е област на хармония, много широка област. Източното пеене има дълбочина, но е много ограничено. Сегашното пеене, хармоничното пеене има голяма широчина. С хармонията не сте се запознали още, но постепенно ще се запознаете. Тук има доста видни певци от вас. Коя песен да изпеем сега? Да изпеем песента Аз в живота ще благувам. Изпяхме два пъти тази песен. Направихме това, понеже отивате в безкрайността. Постепенно замира гласът отслабва. Не, че отслабва, но отива в безкрайността. Сега другите две думи «Ще благувам», как ще дадете израз на тези думи. Учителят изпя няколко пъти думите «Ще благувам» и после всички изпяхме тези думи. До сега пеенето се разрешаваше с пари, а пък от сега нататък органически се разрешава с любов. Ако можеш да повдигнеш другите хора, ти органически пееш. Ако само им пееш, за да ти дават пари, то е обикновенно пеене. Унези от вас, които пеете добре да излязат, които пеят хубаво. А пък щом излязат, които пеят добре, ще има хора, които добре ще мислят и добре ще постъпят. Всякога хубавата, добрата мисъл е свързана с правилното, органическото пеене. Трябва да се създаде органическото пеене и тогава всеки от вас ще е доволен. Органическото пеене трансформира състоянието, прави човека доволен. Щом си недоволен от сутрин до вечер, това е състояние на робство. Добрата молитва Осма лекция на Общия окултен клас, държана от учителя на 14 ноември 1934 г., сряда. Пет часа, София, изгрев.